الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسل الناس من كثرة أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله وسِكُم ونفسي بِتَقْوَى اللَّهِ اتقذ الله فتفاز المتكون وأن الله مأ المتكين ولذلك وفعلوا أوامر الله كثيرا مخلصا افتغاء مرضات الله منها الصلوات الخمس والسيام رمضان واجتنقون واه الله مما يفسد ويقتل عوامر الله قولا وفئلا وفكرا واعلموا أن شهر رمضان شهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر الكرامه والردوان وسيد الأوقات والأزمان wa huwa shahrul muwasah wa sahrun yuzadu fihi rizkul mu'minin wa huwa sahrun rahmah wa ausatu mahfirah wa akhiruhu itqon minan nar wa idha dahala sahrur ramadhan futihat abwabus samaa wa hulikat abwab jahannam Wasul filatishayatin, wadu'aaus saamif mustajabun, wa'amaluhu mudzahfun. Walaallah taala dalam Al-Quran Al-Azim, 'A'udhu billah min al-shaytan ar-rajim. Bismillah al-Rahman rahim وَأَكِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلْذَّاكِرِينَ صدق الله العظيم أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Wughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul khamsa. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita sudah memasuki hampir separuh dari liburan Ramadhan Oleh karena itu Harapan kita Mudah-mudahan Selama kita melakukan amal ibadah Mulai dari awal Ramadhan hingga saat ini Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai menunikan Ramadan secara sempurna sehingga kita akan mendapatkan titel idhun minannar amin yang dipersaali. Hal ini adalah merupakan satu kesempatan bagi kita Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Sehingga kita memasuki bulan Ramadan ini Usia yang diberikan oleh Allah kepada kita rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sia-sia begitu saja Betul-betul bermanfaat Betul-betul bisa menjadi bekal kelak kehidupan di akhirat Dan mudah-mudahan Dengan keikhlasan hati para jamaah Hadir dari rumah ke masjid ini Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Dan kelak di akhirat diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Sebagaimana apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatohhara fi baitihi" Sama masa ila baytin min buyutillah Liak dia lillahi faridatan min fara'idillah Kanat khatwatahu ihdahuma tahutu khati'atan Wal uhra tarfa'u darajatan Ruahu muslim Man tatuhara siapa di antara Orang-orang yang beriman dari rumahnya bersiap mensucikan jasmaninya pakaiannya hatinya ditata dengan rapi supaya tidak ada goncangan niatan yang selain Allah kemudian tsumma masa ila baitin min buyutillah kemudian berjalan dengan tenang menuju masjid yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Lihat dialilahi faridatan min faraidillah untuk menunaikan kewajipan dari beberapa kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah dalam menjalankan betul-betul lillah karena Allah ganat khodwatahu. Nisjaya dua langkah yang dimilikinya. Ehdahuma tahtu khati'atan. Satu langkah menjadikan. Kesalahannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walukhra tarfau darajatan. Dan satu langkahnya menyebabkan ia diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah informasi yang sangat membahagiakan bagi kita. Yang datang dari rumah menuju masjid. Untuk menunaikan ibadah. Oleh karena itu. Alangkah dan seharusnya. Kita niat dari rumah. Datang masuk ke dalam masjid bukan di luar lokasi masjid. Maashirul muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat surat Hud ayat 114. Wa akimis solah dirikan solat. Torofayin Nahar Di antara dua ujung siang Yaitu pagi dan suri Yaitu solat subuh, dohor dan asar Wazulafam minal lail Dan permulaan dari malam Yaitu solat isa Solat maghrib dan solat isa Innal hasanati Ketahuilah sesungguhnya kebaikan, yaitu solat lima waktu yang kita kerjakan, termasuk solat Jum'ah yang kita kerjakan pada siang hari ini. Kalau kita betul-betul mengerjakan karunia Allah, yudhi benas syi'at nisaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Ini berlaku bagi seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan percaya kepada Allah. Zalika zikra liz-zakirin. Yang demikian ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kalau kita lihat kita fahami kita dalami ayat tersebut Betapa istimewanya Menjalankan Solat lima waktu Terutama Di bulan suci Ramadan ini Karena Dengan kita menjalankan Solat itu niscaya kita akan Bersih dari noda-noda Kita akan Bersih dari dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja dari keistimewaan tersebut dan kalau kita kaji betul keutamaan daripada solat lima waktu bahwa solat lima waktu itu mulai takbiratul ikhram hingga salam Membawa keutamaan yang betul-betul bermanfaat bagi orang yang menjalankan betul-betul muhkis karena Allah Subhanahu Wataala. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ammanal imamu fa'aminu Apabila seorang imam Di dalam sholat berjamaah Membaca amin fa'aminu Maka wahai para orang-orang yang di belakang imam Ikutlah amin Fa'innahu maka sesungguhnya Man wafaqa taaminahu taaminal malaaika. Siapa di antara para jamaah ini yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat. Berarti pada saat saat kita salat malaikat juga mendoakan setelah kita membaca waladzi. Apa fadilahnya? Kalau kita, amin kita bersamaan dengan amin malaikat. Hufiro lahu ma takod damamin dan lih. dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Inilah salah satu bagian dari keistimewaan. Di dalam menjalankan sholat lima waktu. Apalagi kalau berjamaah. Dan maasiral muslimin rahimakumullah Kadang-kadang bacaan amin ini kita pandang remeh Bahkan kadang-kadang dijadikan mainan Terutama bagi anak-anak kita Harus betul-betul kita beritahu Kadang-kadang pojok sana membaca amin Pojok sana membaca amin padahal imam belum selesai membaca walad dhalin bagaimana bisa mendapatkan keistimewaan di dalam salat bahkan kalau kita kaji mari kita lihat di dalam kitab nihayatuz zain halaman 63 faidatun as-saktatu al-matlubatu fis salat sittun ada diam yang diperlu dan dianjurkan di dalam sholat itu ada enam tempat. Yang pertama, saktatun baina takbiratul ikhram wa doa il iftihah. Setelah kita takbiratul ikhram, diam sejenak di Qadri Subhanallah baru membaca doa iftihah. Yang kedua waskhatatun bainad du'a al-iftitah wa Kita berhenti sejenak setelah membaca doa iftitah baru kita membaca ta'awwud. Yang ketiga waskhatatun bainat at-ta'awwud wal Fatihah. Berhenti sejenak setelah kita membaca ta'awwud baru membaca Fatihah. Waskhatatun bainad dhalin wa amin. Berhenti sejenak sejarah setelah membaca Walobalin Baru Amin. Yang kelima Wasakta Tun Amin Was Surah. Berhenti sejenak setelah membaca Amin dan surat. Apalagi bagi imam harus lebih panjang berhentinya. Yang keenam Wa sakatun baina surah warukuk. Berhenti sejenak setelah membaca surat baru rukuk. Ini adalah merupakan satu tuntunan agar kita di dalam melaksanakan salat ini betul-betul khusyuk, betul-betul tertib, tidak segedar salat. Agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap kita yang menjalankan salat ini betul betul kita peroleh. Betul betul kita capai. Itulah ajaran dalam pelaksanaan salat yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat, para keluarga nabi, para ulama-ulama dan sekarang di dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah itulah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah agar kita mantap terhadap keutamaan di dalam salat itu dan kita tidak bimbang apabila ada orang lain yang mengganggu kita baik dengan dalil yang Begitu bagus argumen yang masuk akal, tapi jangan sampai kita terlena terhadap pengaruh-pengaruh yang demikian itu. Karena masalah Amin ini, kalau kita membaca buku solat dalam Mazhab Ahlul Bed, padahal Jumhur Ahlul Bed Al Muhlisin tidak melaksanakan demikian. Bahwa amin dan takbir itu bukan bagian sholat Bahkan itu membatalkan sholat Padahal kalau kita baca hadis Rasulullah yang demikian itu Bahkan di dalam buku itu dikatakan dengan ada tanya yang agak ingkar terhadap kebenaran hadis ini Mungkinkah Allah akan mengampuni dosa seseorang atau mengabulkan doanya dengan menanti ketepatan bacaan amin dengan aminnya malaikat ini argumen mereka orang-orang rofidoh atau Syiah isna asyariah tapi kita di kalangan ahlu sunnah wal jamaah mari kita lihat di dalam kitab Tajul jame'lil usul fi ahadir rusul juz 1 halaman 184. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita bersamaan dengan amin malaikat? Fa'innal malaikat ta'abrar, abhar, ibaduhum, ibadatuhum makbulatun. Faman wafaqhum kana fi hukmihim Ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk yang baik karena tidak pernah tingkar terhadap perintah Allah Makhluk yang suci ibadahnya diampuni oleh di, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Faman wafaqun Siapa yang sesuai dengan malaikat? Karena fi huknihim. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang abaror. Orang-orang yang suci. Orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Inilah landasan kita. Agar kita tidak terpengaruh oleh faham-faham yang menyesatkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rasimah kumuboh karena di bulan ini doa kita senantiasa mustajab kepada Allah Subhanahu wa kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa diberi kesabaran dan diberi husnul khatimah amin ya mujibas sa'ilin in afsalal kalam kalamul malikul alim wallahu ta'ala yakul wa biqaulihi yasatil muhdadun وَإِذَا تُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ مَا أُتِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Barakah Allahi, welkom dalam Quran Al-Azim. Wafani, wa ikan bima fi min al-Ayahat, wazikil Hakim. Watakbal minni, wamin kum tilawatou. Innahu al-Sami al Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la illallah wahdahu la syarikalah firama liman jaada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat wa udunum bi khabar wa salli tasliman katsira amma ba'd فيا عباد الله اتقوا قوم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعه وحضور الجمعه والجماعه ولمو ان الله ما رغبني امرين بنفسي وسننا بملائكتي بخشي وقال تعالى ولم يزل قائلا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارضوا عن الخلفاء الراشدين الذين قادوا بالحق وكانوا به يعزلون ساداتنا عبي بكر وأمار وأثمان وعلي Wa'an sairi ashabi nabiyyika ajma'in Wa'an ittabi'in Wa man tabi'an bihsanin ila yawm al-deed Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarta wal mubtadi'ata wal mushrikin Allahumma amina Fi dhurina Waslih wulata umurina Waj'alillahumma wilayatana fi man khawfaka wal takoka Allahumma أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواد اللهم اصلح أمة محمدين اللهم افرج أمة محمدين اللهم ارحم أمة محمدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اخير لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوث رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا أذاب النار إباد الله Inna Allah yamur wal ihsan, wa i'taidil kurba, wa yanhain al fakshay wal munqari wal baud. Yaitu tumlaatun dzakkurun, fadzurullah adzim yadzukum mashkuru, wa lani amiyazikum, wasalumin fadliyukum malaikatul Allahi akbar.